Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми. Стъпки по пясъка. Причини от изтока. Сборникът съдържа 154 причини, някои родени от мъдростта на източните народи, а други дело на Руми, Хафис, Сади, Фирдолси, Халил Джубран, Умар Хаям и други светли умове.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 Те са подобни на множество неща, които подмамват с лъжовната си привидност, но по ли към тях, се разпадат и изчезват. Приятели отвърнала принцесата, на която въпреки младостта и също нелицвала младрост, разбрах те. Ще се задоволя с корона от злато. Така достигнала до пробудата. Джоан Бзе и негов приятел се разхождали край една река. Виж рибите, които плуват, казал Джоан Бзе, истински се доволстват от живота.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 Халил Джубран, синът на лова крадец, помолил баща си да го въведе в тайните на занаята. Старият крадец се съгласил и още същата вечер взял момчето със себе си да оберат заедно един богатски дом. Промъкнали се тихо, докато стопаните спели, и бащата насочил сина си към една стая с дрешник, заръчвайки му да влезе там и да отмъкне няколко одеяния. А лъщо момчето се озовало вътре, бащата захлопнал вратата и превъртил ключа отвън. Сетна не излязъл от къщата, потрупал силно на пътната врата, така че да събуди обитателите, бързо се отеглил, те да го видят, и се прибрал у дома. Часове по-късно синът се върнал, мръсен, цял в дръскотини и изтощен, татко провикнал се гневно, защо ме в за фомя дрешник. Докара ме до такова отчаяние и без изходица. Ако не бях вложил цялата си изобретателност, никога нямаше да се измъкна. Бащата се усмихнал.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 Неговата гласела: Аз съм най-добрият чивач в цялата страна. Третия дълго умовал, дълго се чудил и майел как да пребори съперниците си. Дали да се обяви за най-добрия чивач в света, но сетна му хрумнал нещо по-добро и сложил следната табела: Аз съм най-добрия чивач на тази улица. Веднъж големият поет почу и попита учителя ОО, Каква е същността на учението на Буда? Да се въздържаш от всякакви вредни дела и да вършиш само добри дела. ха, И смял се по, та дори и дете знае, че трябва да е така. Може да го знае и да те отвърнал учителят, но дори и стогодишен човек не е способен да го постигне. Когато Буда тръгнал да броди из Индия наскоро след просветлението си, срещнал веднъж няколко души, които разпознали неговата необикновеност. Ти Бог Глиси, попитали го те, не отвърнал Буда. Превъплощение на Бог ли си, не отвърнал буда, значи си мадиосник, не, е, а човек ли си, не, какъв си тогава, озадачи ли се, пробуден. Попитали ли един дзен учител, как практикуваш дзен? Учителят отговорил, когато си гладен, яш, когато си уморен, спи, но нима всички не постъпват именно така, не поклатил глава учителят, не. Повечето хора изпитват хиляди желания, докато ядат, и кроят хиляди планове, докато спят. Веднъж окото рече, отвъд долините виждам планина, заболена в синя мъгла. Не е ли прекрасна? Охото напрегнато се вслуша, сетна попита, къде е тая планина. Не я чувам, после се обади ръката, напусто се опитвам да я докосна не я напипвам. Ано носът заяви, няма планина, щом не долавям мириса и, тогава окото се извърна, а другите се впуснаха да заклейняват странните заблуди на взора. И в един глас отсякоха, окото не е наред. Халил Джубран, попита ли един мъдрец как можеш да огласиш на света добрите си дела, добротворството е като муско се отвърнал той, както и където и да го скриеш, той разпърсва мириса си наоколо. Тръгни, върви, поръждай благодетелност – това е начинът да изпълниш Вселената със своята слава. Имало някога една жена, която все плачела.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 Няма да има ювка за продан, и ми ще се разори, И плачела ли? Плачела. Та и при дъжд, и при слънце, тя все се се косела за дъщерите си. Никой не можел да я утеши, и съседите я наричали Плачещата. Веднъж жената срещнала на улицата един монах.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 През слънчевите дни мисли не за голямата си дъщеря и за невъзможността да се продават чадари, а за това как малката ще може да изсуши много ювка, която мъжът ти ще продаде. А когато вали, мисли си колко хора ще имат нужда от чадари и как зетки все повече ще преуспева. Жената схванала рука, последвала на пътствията на монаха и скоро престанала да плаче, так му напротив, не спирала да се усмихва. И от тогава взели да й викат усмихнатата. Веднъж красотата и грозотата се срещнаха на морския бряг и си рекоха една на друга: Хайде да се изкъпам в морето. И двете се съблякоха и заплуваха сред вълните. А подир малко грозотата излезе на брега, служи си дрехата на красотата и продължи по пътя си. А красотата на свой ред излезе, ала не намери дрехата си и понеже бе твърде свенлива, тъй да остане гола, служи си дрехата на грозотата. И красотата продължи по пътя си.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 а Орелът я изгледа над мен, и промърмори. Добро утро, надявам се, че всичко е наред при вас, господине добави чучолигата. Мъ, да отвърна Орелът, при нас всичко е наред. Но, Мигър, не знаеш, че ние сме царят на птиците и не ти се полага да ни заговаряш първа, струва ми се, че сме от един род промълви чучолигата. Орелът пренебрежително я стрел на случи и попита. Кой ти е казал, че ти и аз сме от един род, бих желала да ви припомня. Че умея да летя толкова нависоко, колкото и вие, а и мога да пея и да радвам другите земни твари. А вие не доставяте никому ни радост, ни наслада. Тогава Орелът се разгневи и рече, радост и наслада. Ах ти, горделиво мъниче! Мога бих да те унищожа с един удар на клюна си. Ти си на големина едва колкото крака ми. Тогава чучолигата се издигна нагоре, сетне кат на гърба на Орела и взе да го кълве по перата. На му стана неприятно, талитна бързо и нависоко, за да се отърве от птичето. Ала така и не смогна. Накрая се спусна обратно върху същата скала на хълма, съвсем раздразнен, с малкото птиче всета и на гърба му, като проклинаше злополучното си положение. В същия миг до него се приближи дребна костенурка и при вида му се размята и силно, че почти се каторна по гръб. Тогава Орелът изгледа Костенурката и каза, мудно и пъплящо дребосъче, сраснато с земята, на какво се смееш? А Костенурката отговори на той, че си се превърнал в кон и малка птичка теяха и стои погоре от теб, върви си по пътя, тросна се Орелът, това са си наши семейни дела между мен и сестра ми Чучулигата." Халил Джубран, един владетел притежавал прекрасен жребец, който му бил посвиден от всичко друго. То се знае, в сравнение с другите коне той се ползвал от всякакви преимущества. Отредени му били самостоятелно отделение в обора и прислужник само за него, който го обрижвал най-усърдно. Ала въпреки всичките си старания, една сутрин конят намерил жребеца мъртъв. На какво се дължила смъртта, не било ясно. Разтреперан, човекът отишъл при владетеля и му съобщил скръбната вест, но как? Защо, от какво, дневно извикал владетелят.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 Сторил нисък поклон и рекал, «Господа Лил, вие сте справедлив повелител. Човекът не знае поради каква причина ще бъде пратен на смърт. Позволете ми, преди той да бъде отведен към ловното си място, да му обясня какви са обвиненията срещу него и защо е заслужил съдбата си». Владетелят се изненадал от тази намеса, но понеже тачал умъдреца, извикал стражите, които пазали коня и наредил, «Доведете затворника». Нека първо учителят там му разкрие в какво е виновен, а след не ще се пристъпи към изпълнение на присъдата. Не след дълбоконерет вече стоял пред мъдрия старец, който му казал: Утре ти ще умреш, защото си извършил на по-малко от три престъпления и заради всяко едно от тях заслужаваш смърт на казан». Първото е, че повереният ти жребец е погинал. Второто че не си опазил именно него, най-красивия, любимеца на господаря. А третото и най-тежкото е, че екзекуцията ти ще породи у народа неприязън към Владетеля, който в добавка ще бъде заклемен от повелителите на съседните държави. Ето защо ти нямаш никакво оправдание и заслужаваш смъртта си. Като чул тези думи, Владетелят изведнъж се осъзнал. Гневът му утихнал, той хвърли благодарствен поглед към мъдрия старец, а сетне се обърнал към стражите, пуснете коня ли и изрекал, за един Владетел не бива да се говори, че е жесток и безчовечен. Яжнадата бил лут. Ето как се стигнало до там. Един ден той се взрал в огледалото и видял, че отражението му има глава. Тогава загубил разсъдък и възкликнал, как така този човек има глава, а аз нямам. Хукнал по улиците и питал де да когато срещнал, виждал ли си главата ми. Къде ли се е дянала? Спирал всеки минувач, но хората до един не доумявали, че той си има глава казвали, защо търси друга. Мнозина люде са като клетия яжнадата. В една от своите проповеди Буда разказва следната история. Живял някога един човек, който имал четири жени. Ала стана ултай, че заболел тежко и усетил, че краят му е близък. Пред прага на смъртта се почувствал много самотен, та помолил първата си жена да го съпроводи в отвъдното. Скъпа ми са прогоказали: обичал съм те и денем и нощем. Грижих се за теб през целия ни съвместен живот.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 Често се боях, че може да те изгубя, защото винаги съм бил привързан към теб. Скъпа моя, умолявам те да дойдеш в мен. Ала тя отвърнала студено, драги ми съпруже, първата ти жена отказа да те придружи в смъртта. Защо бих те последвала аз? Ти ме обичаше само заради себе си. Призовал той, сетне третата си жена и също я помолил да му стане спътница към отвъдното. Тя се просълзила, но рекла, мили съпруже. Жаля я заради теб и тъжа заради себе си. Ето защо ще те изпратя до гроба. До там се простира дългът ми към теб. Тогава човекът си припомнил, че има и четвърта жена. За нея не го било много-много грижа при живе, дори се държал с неприязън и като към рубиня. Извикал я, макар да бил сигурен, че тя на своя речта му откаже. За негова почуда тя откликнала на молбата му. Скъпи ми са проже казала, ще дойда. Каквото и да се случи, решена съм да бъдем заедно вовеки. Не мога да се разлуча от теб. И ето какво добави Будда, всеки мъж има 4 съпруги и всяка жена 4 има съпрузи. Първата, съпруга, е нашето тяло. Обичаме тялото си денем и нощем. Сутрин си мием лицето, обличаме се, обуваме се. Даваме храна на тялото си.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 Слава, обществено положение, сан и пост, към който сме се стремили. От тези притежания ние биваме изтръгнати. При живе се боим, че ще ги избубим, и желаем все повече да ги умножаваме. Няма граници ламтежат към блага. Но в края на живота ни тези неща не могат да ни последват в смъртта. Каквито и богатства да сме натрупали, налага се да ги загърбим. И ако при живе смятаме, че сме постигнали благосъстояние, това е иллюзия.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 Алла след миг пак му дожаляло, отново се навели и повторно го измъкнал. Този път той го от тежестоко с отровната си опашка, че ръката на стареца се подла и почернила, а лицето му се сгърчило от болка. В същия миг там минал някакъв човек, съзлил стареца, проснат в разкоренището и в схватка с Скорпиона, и възкрикнал «Хей, глупаво старче, ти не си с ума си!» Само би рискувал живота си заради една грозна и зловредна твар.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 Описвало му какво се е случило през деня между него и годиницата му, повтаряла му разговорите им дума по дума. Мъжът до толкова се разстроил, че вече съм него го ловило. Доведен до отчаяние, потърсил съвет от един заен учител. Този призрак е много умен от учителят, след като го изслушал. Така си е, въздахнал човекът, в течение е на всяка подробност за мен, на всичко, което съм казал или сторил.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 От голяма турба на пода мъжът загребал шепа бобени зърна. Кажи ми колко набръй са бобените зърна в ръката ми. Намига призракът изчезнал и никога повече не се завърнал. След 10 години обучение един млад мъж сметнал, че вече е освоил дзен. Бил дъждовен ден, когато той решил да посети знаменития учител на Нин, за да получи неговото одобрение.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 Аз се зерцавам красотата на света, дивността и чудесата му и в плен на най-чиста утра да се смея така, както се смее денят. А всички обитатели на джунглата казват, ха на хиена и нищо повече. Халил Джубран в една област плъзнал слух, че наврък близкото възвишение живее в малка къщурка мъдър и свят старец, чието съвети били безценни. Един човек от съседно село решил да го посети, за да се допита до него по важни въпроси. Дълъг и труден бил пътят до обежището, а когато стигнал пред къщурката, видял на прага стар слуга, който любезно го приветствал, бих желал да се срещна с мъдрия свят човек, рекал гостът на слугата. Слугата Малкум се усмихнал и го въвел вътре. Докато обикаляли къщурката, гостът с любопитство се оглеждал, предвкусвайки радостта от познанството. Но докато се усети, се озувал пред задната врата и изведен навън. Сисан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 То гордо светело в небето и дори не забелязвало присъствието му. Колко могащо е слънцето, помислил си, как бих вжелал да бъда на негово място. И на мига се превърнал в слънце, което безпочтедно обстрелвало с лъчите си хората в низините, спичало почвата и всички земеделци го кълнели. Ало по някое време огромен черен облак се вмъкнал между него и земята. Та слънцето вече не можело да облива земята с ярката си светлина. Колко могъщ е този облак, бодна лагозавист, как бих желал да съм на негово място. И тутък си приел облика на облак, който на села, васела, нивия и поле и всички го хулили. Не след дълго, обаче, усетил как го изпласква нещо много мощно. Бил вятърат, колко могъщ е вятърат, минало му през ума, как бих желал да съм на негово място. И незабавно се превърнал в вятър, насмитал керамидите от покривите, изкоренивал дървета и всички долу го мразили и се бойли от него. Ала както веел, изневиделица се натъкнал на нещо, която го спирало и не помръдвало, колкото и яростно да го блъскал. Била огромна, непоклатима скала. Колко му гъща е, помислил си, как бих желал да съм скала. И ето, станал скала, поустойчива от всичко друго на света. Но както си стоял, дочил звук от глето по си повърхност и усетил как се променя. Но какво може да е помогащо от мен, скалата, зачуди се. Погледнал надолу и видял лицето на каменоделец. Двама будистки монаси спорели спорили относно флаг, който се веел на вятъра. Същност се движи вятърат, заявил първият монах, не възразил вторият, движи се флагът. Тогава се намесил трети, не се движи нито флагът, нито вятърът от сакъл, движи се умът. Императорът попитал един зен учител, какво се случва с просветлен човек след смърта, откъде да знам, отвърнал учителят, но нали си учител, да, господа е той, но все още не е и мъртъв учител. Един селянин обработвал смутика своето парче земя ден подир ден, година подир година. Тежък бил трудът му, но добивът бил богат.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 Така бил свикнал да държи мутиката, че без нея се чувствал някак изгубен и объркан. Ето защо се върнал в къщи, взел мутиката и започнал да разсъждава какво да стори с нея. Била хубава мутика, сапът бил огладен от дланите му, а металът лъщил от ежедневната употреба. Сърце не му давало да я хвърли. Ще я увия в нещо и ще я скътам някъде, помислил си. Така и сторил, намерил подходящо скривалище и я прибрал там. Сега вече всичко било наред. С волна душа затворил вратата след себе си и поел напред. Направил нужното, за да изпълни изискванията за монах и заживил като такъв. Ала Кочен се случало да се ли се поля, неволно се сещал за мутиката. И тогава му идало да хупне обратно към дома си, просто да пипне сечивото, а сетне да се върне обратно в храма. Времето течало бързо. Минали 7-8 години, но някогашният целини все чувствал, че нещо му липсва. Защо не се сбъдна желанието ми да бъда волен човек, след като положих толкова усърдие, за да се освободя? Нещо е останало у мен. Трябва да се отърся от този товар. Хлупнал към дома си, извадил мутиката от скривалището, отърчал навън и я хвърлил в близкото езеро, където тято си потънала. Успях, провикнал се човекът и дълго възклицавал радостно.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 Един от монасите се подсмихнал, но не продумал. Защо се смееш, Попита учителят. Защото не беше вода, отвърнал монахът, стъкленицата беше пълна със соев сос. Индийци докарали в Персия слон и го въвели в къща, където цар е мрак. Хората се чудели какво представлява чуждоземното животно и мнозина се изредили край него. Алата и като поради тъмнината не може ли да го видят в очите си, опипвали го. Първият положил ръка върху хобота му и казал, тази твар е като тръба. Вторият докосна ухото му и заявил, тази твар е като ветрило. Трети го хванал за кръка и отсъкал, тази твар е като дирек. Четвърти сложил длан на гърба му и отсъдил, тази твар е като трон. Всеки възприемал животното според честа от него, която бил опипал.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 Който си заспал в кораба на тялото съзерцава и водата на водата. Руми, един знаменит духовен учител, отишъл до двореца и влязал. Никой от стражите не го спрял, тат той стигнал безпрепятствено до тронната зала и застанал пред владетеля, който седял на престола си.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 че ще ме хвърлиш от канарата, рекал. Но преди да го сториш, мога ли да ти предложа нещо? Какво е то? Попитал синът. Хвърли ме долу, що ми искаш въздъхно старецът, но не похабявай този хубав ковчег. Запази го. Някой ден може да послужи на децата ти. Един учелник медитирал край река, когато спокойствието му смутил някакъв младеж. Учителю, бих желал да ти стана ученик, рекал. Защо? Попита учелникът. Младежът се замислил за миг.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 В помещението имало и трети монах, който се объркал от чутото и промовил: учителю, аз съм в недоумение. Техните становища по въпроса са съвършено противоположни. Няма начин и двамата да са прави. Учителят се усмихнал, взрал се в очите на третия монах и отронил, ти също си прав. Ще ти задам един въпрос, казал владетел на мъдрец, можеш ли да ми отговориш, моля, задай въпроса си отвърнал мъдрецът, вече ти го зададох рекал владетелят, ти какво ми отговори, ти какво ме попита, нищо не те попитах, нищо не ти отговорих. Веднъж, на един кръстопът, беден поет срещна богат глупък и двамата се заговориха. И каквото си казаха, разкриваше все недоволство от учеста им. Тогава край тях мина ангелът на дромищата и положи длани върху рамото на всеки от тях. И стана чудо, те си размениха притежанията. Сетна се разделиха, ала странното е, че когато поетът погледна в шепата си, съзре само сух, ронещ се пясък, а когато глупъкът затвори очи, усети само облак, блуждащ в душата му. Халил Джубран, един саморай попита от зен учител, има лият? а рай.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 Тачим дори самият император, ти самурай, изсмял се учителят, Приличеш ми по-скоро на дребен мошеник. Наранен в честолюбието си, самурайът забравил причината за посещението си, дневно извадил меча си и го размахал. Ето едните двери рекал тогава учителят, мечът, гневът, щеславието и събелюбието са дверите към Ада. Самурайът схванал урока и върнал меча обратно в ножницата, а ето и вторите двери, усмихнал се учителят. Едно момче имало твърде сприха характер. След като дълго, но напразно, се опитвал да го в разуми с думи, неговият баща му дал турбас гвоздей и му заречал всеки път, когато усеща, че губи търпение да забива по един гвоздей в задната врата на къщата им. С седмици наред момчето се учало да увладява настроенията си и със всеки изминал ден забиваните гвозда ставали все по-малко. Полека лека установило, че е полезно да не се поддава на гнева, отколкото да забива гвоздеи.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 Словесната рана е толкова болезнена и злотворна, колкото и телесната. В будизма се приема, че свръхъстествената чудодейна сила е възможна и може да се придобие чрез практика. И все пак Будда Шакямуни бил против всякакво проявление на чудодейна сила като доказателство за духовно достижение. Ето една случка, която унагледява отношението му. Веднъж той чакал край река за лодка, която да го превози на отсрещния бряг. Минало оттам един постник и гордо показал чудодейната си способност, като неколкократно прекоси реката от единия до другия бряг и обратно. Буда го наблюдавал, а сетна се усмихнал и казал: Колко дълго си се упражнявал, за да се здобиеш с тази способност? Отне ми 30 години, отвърнал със самочувствие аскетът: 30 години, изрекал с усмивка Буда: Е, а аз мога да прекося реката само срещу една пара. Джуан Дза, един от най-великите дал мъдреци, бил на смъртно легло. Заобикали ли го учениците му, които благоговели пред него, ето защо изразили желанието си да му устроят бляскаво погребение, не отказал Джуан Дза, искам да умра така, както живях. Нека ковчег ми бъдат небето и земята, а за Саван ще ми служат слънцето.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 Като се движите по него, вие яздите му летата му строители. И когато жителите на Антиохия прочели словата на младежа, някои се разсмели, други се удивили, а трети казали – «Е, да, ние знаем кой го е сторил». Не е ли смахнат? А една муля се обърнало към свой събрат и му рекло със смях – «Мигър не помниш как пренасяхме камъните». А до ден днешен се твърдеше, че моста бил дело на цар Антиох. Халил Джубран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 Един могъщ, но и любознателен владетел повикал при себе си виден историк, искам да опозная всички неща. Опиши ми цялата история на човечеството. Вещият мъж се уединил, залегна усърдно над задачата, трудил се 20 години и най-сетне се явил пред повелителя си, господа Йорекъл, ето 20 книги, в тях съм предал цялата история на човечеството.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 Майсторът възобновил делото си, влагайки цялото си умение. Ало и този път ученикът не одобрил. Отново и отново калиграфът приисписвал ероглифите, но ученикът се намирал недостатъци. Накрая, когато по някое време ученикът се разсъял и отклонил лучи, учителят се възползвал от сгодата и набързо надразкал няколкото иероглифа. Тък му привършвал, когато младежът се обърнал. Е, изгледал го възрастният човек въпросително, това как ти се струва. Ученикът се взрал съсредоточено, ооо, възкликнал с възхита, това. Това е велико, три мамунаси се разпитвали един други го как са достигнали до мъдростта. Първият казал, веднъж се озовах край Лозмица с узляло грозде, с много едри, налети и красиви зърна. Следове дойдоха хора, набраха си, но много от гроздето падна на земята и остана там, разпилено и сметкано. Чрез тази гледка проумях преходността на нещата и достигнах до мъдростта.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 Гладът ти не сели засища, жаждата ти не се ли отолева, стига ми, и още как. Даже съм изтощен от ядене и пиене, ала се страхувам, че утрин ще има повече земя да ям и повече море да пия. Халил Джубран Един човек запитал владетеля на страната, господалю, колко години си, на 80 отвърнал владетеля. Следващата година му задал същия въпрос и отговорът отново бил, на 80.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 Но нали многократно си ни казвал и повторял, че всички твари и неща притежават природата на Буда. Всички, но не и аз, да, всички потвърдил учителят, дори боболетките, дори животните, дори растенията, но не и ти, защо не и аз, попитал слисан монахът, защото задаваш въпроса отговорил учителят. Имало някога в една гора царство на маймуни. Самият цар бил много едър и силен, но добросърдечен и мъдър. Веднъж, докато се разхождал покрай една река, съзвел трупани с плодове, мангови дървета, а понататък човешко поселище. Върнал се при своите поданици и им заповядал да оберат всички плодове, иначе добавил още ни полети страшна беда. Маймуните не проумели подбудите на своя повелител, но се подчинили. Всички плодове били откъснати, освен един пропуснали го, защото бил потолен зад птиче гнездо. Минало време, останалото на дървото манго озрело и паднало в реката. Понесло се по течението и стигнало до един вир, където се къпал владетелят на страната. Съзрял той мангото и попитал първия си министр какво е това, вкусен плод, Ваше Величество, отвърнал министърът. Царят заповядал част от плода да бъде нарязана на малки парченца и по едно да получат всички от окръжението му. Като се е уверил, че мантото не е отровно, изял остатъка.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 Войскарите подгонили маймуните извън границите на гората. Там се издигала стръмнака на ранът пропаст, а от тътък нея друга гора бамбукова. Ако поданиците му се доберили до там, ще ли да оцелеят, помислил си маймунският цар. Вкопчил се снозе в канарата и просто огромното си до отсрещния скат, в който впил пръсти. По този своеобразен мост преминали стотици негови поданици, достигайки до спасителната бамбукова гора. Стотици стъпала го тъпкали, страданието му ставало все понепоносимо, но царят стискал зъби и не отпускал хватката си. Една от моимуните обаче го ненавиждала и когато дошъл нейният ред, се навела и го пробола в гърба с копия от тръстика. Болката била ужасна, кръвта бликала като фонтан, но царят устоял и не помръднал, докато и последният от поганиците му не се добрал до обежището. Едва тогава загубил свист.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 И так му да се сниши и да грабне своята жертва, появи се друг Орео и закражи, и той с намерение да отоли глада си. Тогава двамата съперници се сбиха и изпълниха небето с свирепите си клясъци. Овцата вдигна поглед и се удиви. Обърна се към магнето и рече, колко чудно, дете мое. Как може тези благородни птици да се бият помежду си? Нима небесният простор не им е достатъчен, моли се. Чедо, от сърце се моли Бог да въздаде мир между твоите крилати, братя. И се помоли от сърце. Хали от Джубран. Един старец паднал в на река, която водела към висок, опасен водопад. Хората наоколо се оплашили за живота му, но нищо не може ли да стоят. Животът на стария човек изглеждал обречен. Ала за всеобща по чуде, той изплувал здрав и читав от подножието на водопада. Но как успя да оцелеш? попитали го с сани хората? Приспособих се към водата, отвърнал той. Опразних се от всяка мисъл и оставих водата да се слее мен. Въртопът ме погълна и пак той ме изтлъска навън. Ето как оцелях. Веднъж се седял на полето със свои ученици. По някое време към тях забързано се приближи уселен с много нещастен вид. Простете казал, но не сте ли видели да минават от тук кравите ми?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 Трите жабука заедно бутнаха четвъртия в реката. Халил Джубран, нашественическа армия нахло в една област. Всички жители на града избягали, преди войниците да стигнат до там всички, освен един взаен учител. Любопитен какъв ще да е този храбрец, главнокомандващият отишъл в храма да го види лично. Старецът се молел и не му обърнал никакво внимание. Разярен, че не му се отдава почитанието, с което бил свикнал, военачалникът се разярил.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 Там той залегал усърдно и се вслушвал в учителя, комуто станал любимец, а също и на неговата съпруга. Ето защо останалите ученици му завидели. И за да си отмъстят, отишли при учителя и наклеветили Ахимсака, че уж имал безнравствена връзка с съпругата му. От първо учителят не им повярвал, но след като му го повторяли многократно, подлагал се и решил да накаже Ахимсака.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 И слуша обясненията му, валяло като и сведро, но той заповядал на момъка да напусне дома и никога повече да не се връща. А Химсъка отишил при майка си да я помоли за закрила, но тя нищо не можела да стори против волята на съпруга си. Потърсил сет на помощ от годеницата си, но когато баща й е узнал причината, поради която бъдещият музет е бил изхвърлен от училището, Блак пратил безпощадно. От срам, гняв и отчаяние момъкът загубил разсъдък.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 има опасност Анголимала да убие майка си, за да се здобие е последния нужен му палец. А в такъв случай още дълго-дълго да го преследва лошата карма. за го състрадание, решил да се намеси и се отправил към гората. През това време ангулимала стоял на едно възвишение. Бил изтощен от множеството безсънни нощи, но жадувал да извърши последното убийство и да приключи делото си, да се зарекал да погуби първото човешко същество, което съзре. И както гледал от възвишението, съзрял в подножието жена. Зарадвал се, че ще попълни най-сетне с си, но когато жената се приближила, видял, че това е майка му. Поколявал се, но след миг съзрял на пътя друга човешка фигура на монах. Всъщност това бил Буда, а решил да убие него. Извадил ножа си, спуснал се по склона и се втурнал след просветления. Алабуда Буда продължавал все напред и колкото и Анголимала да се мъчал да го догони, все не смогвал. Накрая се провикнал: О, бхико, спри, спри! А просветлението отвърнал: Аз спрях. Не спря ти! О, бхико, върнал Анголимала. Защо казваш, че ти си спрял, а аз не съм? казах, че съм спрял, върнал Буда, защото съм се отказал да убивам каквито и да било твари. Отказах се да причинявам мъки на каквито и да бил отвари и чрез размисъл се потопих в съобхватната любов, търпение и познание. Ала ти не се отказа да убиваш и все още не си се потопил в съобхватната любов и търпеливост. Ето защо ти си този, който не е спрял. Чувайки тези думи, разсъдъкът на Анголимала се възвърнал и той си рекал, това са думи на мъдрец. Този монах е тъй мъдър и храба, че несъмнено е водител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 Имай търпение, това е следствие от зините, които си сторил в живота си. Но знай, че заради лошата си карма ще, ще да страдаш безчет чат съществувания, ако не бях застанал на пътя ти. Една сутрин, докато бил на разходка, Анголима лъчул как някой стенел от болка. Отправил се по посока на воплите и съзле обремен на жена родилните болки вече били започнали. Обладало го дълбоко състрадание и той отишъл при буда, за да го попита що да стори. Просветлението му заречал да се върне при жената и да изрече следните думи – «Сестро» от Деня, в който станах бхикко. Съзнателно не съм отнемал, живота на нико е същество, чрез тази истина дано бъдеш добре. И дано бъде добре народеното ти още дете. Намига мъките на жената свършили и детето се явило на бял свят. И майката, и рожбата ѝ били здрави, читави и ведри. На Анголимала все повече му харесвало да живее в самота и учебничество.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 Силата на любовта и състраданието е помощна от всякакво зло и е същност на запробудата. Един твърде суетен младеж печелил няколко състезания по стрелба с лък и се възгордил до толкова, че отправил предизвикателство към учител, знаменит със своите умения. Учителят се подснихнал, но дал съгласието си. Още при първия си опит младежът уцелил от голямо разстояние окото на бик, а после с втората стрела разцепил първата. Било ред на учителя, ала той не посегнал към лакаси, а приканил младежа да го последва нагоре в планината. Любопитен какво е намислил възрастният му съперник, младежът тръгнал с него. Вървели, докато стигнали пред дълбока пропаст, над която се люлеел на устойчиво закрепен клон. Стъпвайки спокойно върху своеобразния мост, старият учител избрал за мишена едно дърво от тътък пропаста, вдигнал лакаси и пуснал стрела. Тя се забила точно по средата на ствола. Сетне пъргаво пристъпил заднишком поклона и се озувал на твърда земя. Сега е твой ред обърнал се към младия си спътник. Гледайки служа с дълбоката и сякаш притегляща го младежът не се престрашил да стъпи на клона. Камо ли да стреля оттам? Владеш лака, рекал тогава учителят. Ала не владеш ума си, от който зависи решаващият удар. Веднъж един човек изрови от нивата си божествена, приказно хубава мраморна статуя. се я на колекционер който ценеше всичко красиво, и предложи да му я продаде. Колекционерът заплати скъпо и прескъпо. Сет на двамата се разделиха. Докато се връщаше към дома с парите, човекът си мислеше, дълго ще преживая с тия пари. Как е възможно някой да даде тъй много за безжизнен ялан камък, който хиляда години е лежал в земята ненужен. А в същото време колекционерът се любоваше на своята статуя и си мислеше, каква красота! Каква жизненост!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 Съновникът предизвикателно попитал: А ти какво мислиш за мен? В моите очи ти си досущ като Буда, отвърна учителят. Чувайки това, съновникът си тръгнал удоволен, а вкъщи разказал случката на жена си: Самомителен глупако, стастрила го тя. Ако човек има сърце като куп въшки, той вижда всеки го в тази светлина. Старият човек има сърце като на Буда, ето защо в неговите очи всеки, дори и ти, е подобен на Буда.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 Никой не ми дава никакъв отговор, ти наистина си глупак, кокорил го учителят, всеки ти е дал отговора. И благодарение на това ученикът достигнал до просветление. Един взен учител насърчавал учениците си усърдно да залягат в упражненията, с оглед да надхвърлят рамките на света на рождението и смърта, но, учителю попитал един ученик. Кажи ни как да надхвърлим рамките на рождението и смърта, търсете света без рождение и смърт отвърнал учителят.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 Тогава си тръгнах, без да знам дали думите са били лъстателни или унизителни. Изтече година, плашилото стана философ, и когато отново наминах покрай него, видях как две гарги свиват гнездо под шапката му. Халил Джубран, един човек си проправил път през гъста гора, осея на страни и камъни. Внезапно служа видял пред себе си слон, който се втурнал към него. Човекът се обърнал и си плюл на петите. Не след дълго се съзлил дълбока яма и се втурнал нататък, за да се скрие там от развилнелия се звяр. Том се озовал пред ямата и надзърнал вътре, и стръпнал на дъното лежала свита на кълбо сойница. Та или инак, избор нямал, та скочил вътре, но се вкопчил в едно увивно растение, пълзещо по стената, за да бъде възможно най-далеч от змията. Поглеждайки нагоре обаче, съгледал две мишки бяла и черна, които пригризвали растението.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 Той е усеян с трудности и препятствия, които трябва да се преодоляват, с несправедливи укори и противодействия, са нападения и оскърбления, които трябва да се изтърпяват. Такъв е тръмливият път на живота. Слонът представлява смърта, осленицата староста, овивното растение рождението, двете мишки нощта и денят. Капките мед съответстват на мимолетните чувствени удоволствия. Човекът е тъй нареченото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 Веднъж и сусовата майка дойде при него и му рече, друже, дрехата на сина ми е скъсана. Трябва да я изкърпя, преди той да иде в храма. Били ми дал игла, а той не и даде игла, но изнесе цяло слово относно това, що е да даваш и що е да взема ща да го повтори тя пред сина си, преди той да поеме към храма. Халил Джубран, един монах бил отговорен за градината на знаменит дзен храм.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 Ето обърнал се към домакина, сега можеш да ме върнеш обратно. Отдавна, много отдавна, Буда се родил в облика на папагълче. Един ден над родната му гора се извила буря. Бляскали светкавици, трещали грамотевици, а едно сухо дърво, поразено от мълния, лумнало в пламъци. Искри прехвърчали из въздуха и скоро пожарът охванал от цялата гора. Животните ужасени се разбягали във всички посоки, в опит да се изплъзнат от огъня и дима. Пожар! Пожар, викало папагалчето, към реката. Размахвайки крила, то се хвърило сред огнената стихия и вилнеещата буя, издигнало се нагоре и полетяло към реката Спасителка. Но летайки, съзрело множество горски твари, попаднали в капана на пламъците долу, впринчени от тях и без никаква възможност да се измъкнат.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 все още урусяващи перата му. Капчиците се отронили надолу като бисери, в сърцето на пожара, и намига се изпарили. Папагалчето отново полетяло към реката, през пламъците и дима, потопило се в водата и се устремило обратно към горящата гора. Така сторило многократно, перата му почернели, крачката му се опърили, белите дробове го болели, очите го смъдели. Виело му се свят от гледката на въртопа искри. Алато летял ли, летял до реката и обратно. По това време някои от девите богове на щастливото царство се реяли извисините в надоблачните си дворци от злато и слонова кост. Случайно съзрели папагалчето, прехвърчещо сред пламъците. Какво глупаво птиче, възкликнали, мъчи се да потуши горски пожар с няколко пръски вода, и избухнали в смях. Ало един от тях се затругнал, преобразил се в златен орел и се спуснал надолу.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 колко милостивал, проронил и се проснал ничком в нозете на Буда. От този ден на татък дърво е символ на търпеливост и издържливост. По изгрев един лисугер се въгледа в сянката си и рече «За обяд ще ми е нужна Камила. Цяла сутрин обикаля да търси Камила. Ала попладне отново се за сянката си и каза, и мишка ще ми стигне». Халил Джубран, веднъж красива и добре облечена жена, почукала на вратата на един дом. Стопанина тя запитал коя е, и тя му отвърнала, че е богинята на богатството. на цезарът въл и оказал сърдечен прием. Наскоро след това се появила друга жена грозна и бедно облечена. Стопанина тя попитал коя е, и тя отвърнала, че е богинята на бедността. Човекът се оплашил и се опитал да я изведе от дома си, но тя отказала съдумите, богинята на богатството е моя сестра. Помежду си имаме споразумение, че никога не ще живеем разлучени. Ако ме изгониш, тя ще си тръгне за мен. Рождението върви заедно с смъртта. Щастието върви с злощастието. След доброто идва лошото. Всеки трябва да осъзнае това. Глупците се боят от злощастието и се стремят към щастието, а които се домогват до просветлението, трябва да надхвърлят и двете и да бъдат свободни от обвързаността с света. Живял някога велик владетел, който потъпвал народа си и поданиците му го ненавиждали. Един ден се случило Будда да посети царството му и владетелят пожелал да го види. Отишъл при него и попитал. О, Шакемуни, можеш ли да ми разкажеш някоя история, която хем да ме развлече, хем да ми бъде от полза? Благословението двърнал, ще ти разкажа притчата за гладното куче. Имало някога един зълтиранин и бог Индра, приемайки облика на ловец, слязал на земята заедно с демона Матали в образа на огромно куче. Ловецът и кучето отишли в двореца, влезе вътре и тутът си кучето надал от изкръбен е и силен вой, че сградата се затръсва чак до темелите. Тиранинът заповядал да доведат наканения гост пред трона му и попитал защо кучето виете ужасяващо, гладно е обяснил ловецът. Владетелят, до е да оплашен от страховитата двар, разпоредил на слугите си да му донесат храна. Ала колкото и да носили, то на мига я поглъщало и искало още. Всички блюда, приготвени за предстоящия пир, изчезнали бързо между челюстите на звяра, но той продължавал да лае стръвно. Изпразнили всички килери, изчерпали всички запаси, но на празно. Кучето няма унасита, изпадна в отчаяние, тиранинът попитал: Нищо ли няма да утоли глада на този пес, нищо отвърнал овецът, нищо, освен може би плата на всички негови врагове. А кои са враговете му?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 И добавил, духовният слух на могъщите може да се изостри. Когато ти, велики владетелю, чуеш кучешки лай, припомни си поученията на Буда и как можеш да усмириш звяра. Живели някога два мамонаси, които тръгнали заедно на поклонничество и страната. Един ден стигнали до река и видели там красива девойка, която се чудела как да стигне до отсрещния бряг. Забелязвайки затруднението й, повъзрастният монах предложил да я пренесе на гръб през реката. Като чул тези думи, младият му спътник го изгледал с покроса. Без да му обръща внимание, старецът помогнал на девойката. Сет на двамата муна си продължили по пътя си. По слънце стигнали до порута на колиба и решили да пренощуват там. Старият мунах скоро заспал, но младият не можел да мигне и се въртял неспокойно в постелята.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 Върви река от въздишка старецът, но не забравяй, на осмия ден трябва да си тук. Младият монах бодро се спусна от планината, без дори да е забелязал скръпта на стареца. След, като вървял дълго, го налегнала жажда и спрял край един поток, за да я отоли. Навеждайки се, видял, че на брега има мравоняки и там безброй мравки влизали и излизали.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 Старият монах се видял в планинското си убежище. Внезапно съзлил надалеч младия монах, който пъргаво и бодро изкачвал склона. Не можел да повярва на очите си. За първи път ясновидството му го лъжело. Завтекал се към момъка толкова бързо, колкото му позволявали старите нозе, и го прегърнал топло. Сет не го помолил да разкаже как е прекарал последните дни.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 Понесло в ръце мъртвото си дете и умолително му рекла: Знам, че можеш да му възвърнеш живота. Моля те, стори го, смъртта е неизбежна от Буда, Аз не съм в състояние да му възвърна живота. Жената била съкрушена, неспособна да приеме отговора. Виждайки мъката й, Буда казал, мога да върна детето ти обратно към живота, ако ми донесеш си напени зранца от дом, където никога не е имало смърт.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 Ние сме стъпили на носа на великата мравка, мугъщата и необятна мравка, чиято снага е те огромна, че не можем да я обозрем, сянката ѝ се простирата и надалеч, че не можем да видим очертанията ѝ, а гласът ѝ е те грамовит, че не можем да го чуем. Тя е везде съща, щом третата мравка изрече тези думи, другите две се спогледаха мешком. В същия миг човекът се обърна и, все така насън, вдигна ръка. По часа се понуса и сматка трите мравки. Халил Джубран, един ученик, отишъл при своя учител и му се оплакал. Учителю, никак не се справям с медитацията. Расеявам се, или ме заболяват краката, или пък тук задрямвам. Просто ужасно, ще мине, отвърна спокойно учителят. Седмица по-късно ученикът отново го посетил, сега медитирам отлично, похвалил се, чувствам се съсредоточен и умиротворен.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 Ала както лоткърят гребял, монахът внезапно съзвял, че нещо се носи по водата към тях. Когато го доближили, установили, че е труп на човек, а след миг монахът служа с разпознал тялото, било неговото собствено. Разридал се при вида на тленната си обвивка, безжизнена, поднята на течението. Този миг сложил началото на неговото освобождение. Един тибетски ученик медитирал в стаята си и по някоя време му се привидел паяк, който по тънка нишка се спускал пред него. Ден по дирден, бносната твар му се явявала отново и отново, всеки път все по-голяма. Оплашен, ученикът споделил преживяното се своя учител и накрая споделил, че замислил по време на медитацията да държи възкута си нож и щом паякът дойде, да го убие.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 Ех, да имах до себе си и хубава жена. Мигом се появила споминалата се негова съпруга. Тя била красива, но на бакалина му се приискало друго, та рекал, баядерката, която ми беше съседка, танцуваше те прекрасно. Ех, как мисля ще да се любовам на кръщната и снага, на гъвкавите и движения. Тутък си желанието му се сбъднало. Баядерката се появила и се впуснала в омайн танц. Алла неизвестно защо, бакалинът не изпитал от гледката очакваното удоволствие. Тогава, макар и да не бил гладен, си поръчал богат пир. Незабавно пред него са почнали да се появяват най реки и изтънчени блюда, изобилни и поднесени в изящна посуда. Но бакалинът бил забравил, че вече е само душа и няма как да се наслаждава на подобни неща. Сетна поискал злато, скъпоценни камъни, разкошни одеяния, пухен диван.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 Накрая горчиво възкликнал «Отвратен съм, може би ще ми я подобре в Ада». Тогава се явил Яма, раят се удовлетвореност и пълнота казал му, а това тук е Ада. В едно селце живеели четирима братя си Рома си. Веднъж видели да минават десетина богатски деца, водени от своя частен учител. Те бодро и радостно крачели към близката река, пеейки ведически химни. Изпълнили се братята със завист към облагодетелстваните деца, оплакали собствената си тежка ворис, поговорили си дълго и накрая си казали, ние също трябва да забогатем и да станем важни и учени особи. Решили най-големия да отиде при майка им, бедна вдовица, и да й съобщи за намерението им, майко рекал и той, ние искаме да постигнем благоденствие. Ще заминем и ще се поставим в услуга на някой отшелник, за да се изучим.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 Един ден обаче отшелникът решил да поеме към Хималайте и му повестил, че ги напуска. А като прощелен дар споделил с тях една мантра, която имала свойството да възвръща мъртвите към живот. Братята отново поели на път, нетърпеливи да изпробват новопридобитото придобитото познание. Отнапред си представяли как успешно ще го осребрят и колко много пари ще спечелят от хора, които жалият за свои покойни близки.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 Кой е глупъкът в тази история? Дали малкият брат, който първи изрекал възкресителната мантра? Дали средните братя, които последвали примера му? Или големият, който окончателно възвърнал тигъра към живот? Не, глупъкът тук е учелникът. Съкровище не се дарява на случайни люде. Веднъж един богътъж обикал имението си и съзрел неколци населени, които с помощта на вили трупали копа Погледал ги и се възхитил от мощния им замах, при който вилите проблясвали, и от ръчните им, кръшни, гъвкави движения. В тях имало толкова красота, че той повикал един от и му предложил по жълтица дневно, ако идва в дома му, изпълнява пред него същите действия. Преливащ от радост, селянинът се явил още на другия ден.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 И всеки следващ ден той все повече помръквал, а в края на седницата оповестил на господаря, че се отказва, но защо, озадачил се богаташът: нелепо е да се обличаш на тежък труд в пек и мраз, когато ти предлагам лека работа на Завет, и то са далеч по висока надница от обичайната ти, така е, господарю въздъхнал селянинат, ала тук не върша нищо. Владетелят Викрам имал много мъдър министър на име Анирутар.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 Обични ми господарю засмял се министърът, та, нали ако бях с теб, мен ще да принесат в жертва на кали, понеже нямам никаква рана. А в дън кладенеца оцелях, както си вървял през гората един брамин, озувал се пред клетка капан, в която лежал и с и примиращо жажда тигър. Свети човече рекал тигърът: вишме, душа бера. Попаднах в клопка, заложена от ловци и ме мъчи страшна жажда. Реката не е далеко, моля те, пусни ме, ще отърче само колкото да си накваси се устата, а сетна ще се върна и ще вляза обратно в клетката. Ти подиграваш ли с мен, отвърна браминът, излезеш ли, то такси ще ми се нахвърлиш и ще ме разкъсаш. Тигърът заронил сълзи и промалил с най-благия си глас, не, няма, кълна ти се. Аз съм на крачка от смъртта, безсилен и безпомощен как бих могъл да те нападна. Дълго се окайвал и жалвал, та накрая браминът му повирвал, смилил се и отворил клетката. Нигум тигърът се метнал в него, готов да го разкъса. Слушай простенел браминът, моля те само за едно благоволение, преди да ме изядеш. Нека запитаме горските твари дали имаш основание да го сториш. Тигърът помислил, помислил и склонил. Първо поискали мнението на едно дърво, прав е тигърът казало дървото.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 Стигнали до река, на чийто бряг се приличал крокодил, прав е тигърът, заявил на свой ред той, и сълза не бих пролял за човешко същество. Звярат вече отваря паст, за да разкъса брамина, когато покрай тя минала лисица. В порив на сетна надежда, браминат се обърнал към нея и обяснил как стоят нещата. Лисицата замислено мислено помълчала, сетна казала, за да разреша вашия спор, трябва да имам яснота как се е стигнало до тук. Нека възстановим първоначалното положение, Тигърът се съгласил, върнали се при клетката и той влязъл обратно в нея. Без да се бави, Браминът затръшнал вратата, спусна орезето, въздъхна облегчено и отправил признателен взор към лисицата. А тя се изсмяла, свети човече, рекла му, друг път не бъди телековерен. Сега знаеш каква участ очаквал нези, които забравят, че ще погинат, ако оказват услуги на злодеи. Един владетел се разхожда извън града, като никога без свита и охрана. Изневиделица към него се спуснала огромна птица, грабнала го и го отнесла в гнездото си навръх близката планина. Канела се да го разкъса, за да отоли глада си, когато клетникът ти се примолил да го пощади. Гладна съм възразила птицата, а човешката плът е сочна и вкусна, има и милост настоя от човекът, дай ми една последна възможност да се спася.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 Тя скоро съзлила предоставената й плячка, стрелнала се надолу, грабнала момченцето и липнала нагоре с него. Ала когато се озовало в гнездото, той избухнало в смях, но защо се смееш, попитала смаяната птица, не от радост се смее отвърнало детето, днес тази, която ми дари живот, ме обрече на смърт. Този, който би трябвало да ме изхранва и отгледа, се отказа от мен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 Множество били учениците му, там му били необходими повече и по-големи помещения, където да ги обучава. Умецу Сейбей, богат търговец от Еду, решил да дари 500 рио за построяването на по просторно и удобно училище. Отишъл да съобщи намерението си на Сейцецу, който казал само, добре, ще приема парите. Умецу му връчил кесията със злато, но изпитал недоволство от поведението на учителя. С три Рио можело да се преживее цяла година, а за своите петстотин той дори не получил благодарност. В тази кесия има петстотин Рио рекал, колкото и да съм заможен, дори и за мен това са много пари. Искаш да ги благодаря ли? Попитал се Сецо. Би трябвало отвърнал умецу, А защо? каза учителят. Благодарен следва да бъде дарителят. Един учител София вървял сам при вечер през Пустъпланинска област, когато пред него внезапно изникнало страховито, огромно чудовище. То вперило в него за упоглед и му заявило, че ще го унищожи. Добре отвърнал Софията, опитай, що искаш. Но аз мога да те сразя, защото притежавам безкрайна мощ в повече отношения, отколкото предполагаш, глупости отвърнал чудовището. Ти си Софи-учител, вълнуват те духовни неща. Не можеш да ме победиш, защото аз разчитам само на грубата сила и съм 30 път поедър от теб.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 Софията го съпроводил в голяма пещера, отрупана с притежанията на хиляди убити странници същинска съкровищница. легни тук до мен и спирекло чудовището, а на сутринта ще си изясним нещата. Проснало се на земята и на мига заспало. Естествено Софията му нямал никаква вяра, та решил да се скрие подалеч от него. Станал внимателно, взел една завивка, занесал я в страни и я натъкнил така, та да изглежда, че под нея има човешко тяло. Едва що сторил това и се спотайл при входа на пещерата, и чудовището се събудило. Скочило, грабнало една дебела тояга и седемкратно я стоварило мощно върху постелята на госта. Сетна си лекнало обратно и пак потънало в сън. Софията се върнал в постелята, изтегнал се и подвикнал на чудовището. О, чудовище! Тази твоя пещера е много уютна, но седем пъти ме ухапа комар. Трябва да направиш нещо по въпроса. Чудовището се събудило и така се смаяло, че не посмяло да предприеме второ нападение. Изчакало до сутринта и тогава подхвърлило на Софията огромен кожен мяг думите «Донеси вода да сварим чай за закуска». Вместо да нарами Мейха, твърде тежък за него, Софията излязал, отишъл до близкия поток, който бил забелязал прежната вечер, и се заел да прокопала тесен канал към пещерата. Чудовището, вече много жадно, на свой ред се измъкнало навън, защо още не си донесъл вода, креснало, търпение, друже, дълбая канал, така че водата да идва направо в пещерата ти, вместо да се разкърваш и да я носиш в мях. На чудовището обаче не му се чакало, грабнало окожения мях и го напълнило от потока. След като отолил жаждата си, се обърнало към Софията. Щом си толкова силена, ти ми го доказа, тогава защо не издълбаеш канала побързо, а ми действаш педя по педя. Защото отвърнал Софията, каквото си струва да бъде направено, следва да се прави възможно най-малък разход на усилия. Всяко нещо изисква определен минимум и аз се съобразявам с това, купаяйки канала. Освен това знам, че ти държиш на навиците си и винаги ще използваш кожения мях. Така Софията надделял над грубата сила.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 Пътенцето тръгнало с кватката и другите пиленца, но щом се озовало до едно езерце, нигом се гмурнало във водата. На празно кватката му кутко от сушата, то продължило да плува на воля. Та така, скъпи татко, след като се пробвах в морето, намерих дома си. Моя ли е вината, ако ти стоиш на брега? Не заслужавам лукор! Един дървиш се молял безмолвно». Край него минал богат търговец, по се, възхитил се от благочестието и искреността му, и се разчувствал. Предложил му Кесия с жълтици с думите, знам, че ще използваш парите боголгодно. Моля те, вземи ги, почакай малко отвърнал девишът, не съм сигурен, че е редно да взема парите ти. Богат човек ли си, имаш ли още жълтици вкъщи, о, да кимнал търговецът, вкъщи имам поне хиляда.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 Аз съм богат човек, защото съм удовлетворен от това, което Всевишният ми изпраща от върнал Дервишът, а ти си просяк, защото колкото и много да притежаваш, все не ти стига и все молиш Всевишния за още. Еднако била и жрепчето и били на водопой. Внезапно конят пронизително засвири с уста, за да види дали ще се стреснат и ще спра да пият. Жрепчето се побояло от острия звук и се отдръпнало назад. Защо не пиеш, синко, попитала го майката. Плащат ме шумовете на човеците от кончето, сърцето ми се свива от страх, като си представя, че всички едновременно могат да се разкръщат, така е устроен светът, си не реква кобилата. Всеки върши нещо, о, рожбо моя, върши каквото ти е отредено да вършиш. Сплети брадата си, преди да ти я отрежат. Времето е ограничено и водата тече. Храни душата си, преди да те отделят от нея. Руми, един човек рекал на Дервиш, защо не съм те виждал толкова време? А мъдрият Дервиш му отговорил, защото за моя слух е много полъскателен въпросът, защо не съм те виждал, отколкото, защо пак се изпръчваш пред очите ми? Идрис Шах, попита ли един мъдрец, как се чувстваш, като човек, който е станал сутринта и не знае дали до вечера още ще е жив, но нима не е така с всички хора, така е отвърнал мъдрецът, а лаколци не го осъзнават.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 Сетне внезапно ударил я малка с бамбуковата лула. Младежът много се ядосал, скочил на крака и надал яростен възглас. Ако не съществува нищо, рекал му тогава мъдият мъж, тогава откъде идва този твой гняв? Един владетел дал заповед да бъде екзекутиран невинен човек. О, господарю, рекал клетникът, пази се твой гняв да не навреди на теб самия. Какво искаш да кажеш? Озадачи се Всевладетелят! че моята казан следник ще свърши, докато твоята тогава ще започне и ще продължи до края на дните ти. Саади, в на наутрин един човек се представи от двореца на пророка Сулейман. Лицето му било бледно, устните синкави и целият треперел, защо си тей разстроен, попитал пророкът. Човекът отговорил, съзрях Азраел, ангела на смърта, и той ми хвърли гневен поглед. Умолявам те, заповядай на вятъра да ме отнесе в Индия за спасението на тялото и душата ми. И Сулайман заповядал на вятъра да изпълни желанието на човека, който скоро се озувал в Индия. Идния ден пророкът попитал Азраел, защо си изгледал те страховито онзи човек, който е благочестив и праведен. Дотолкова си го плашил, че напусна страната, той погрешно изтълкувал погледа ми отвърнал Азраел. Изгледах го нестраховито, страховито, аз почуда. Всевишният ми бе заповядал да отиде в Индия, за да отнема живота му. И се удивих, че го виждам тук. От какво бягаш? От себе си. Невъзможно е това. Осланяй се на истината. Руми, императорът, благочестив и ревностен будист, поканил велик дзен учител, за да му зададе някой въпроси от духовно естество. Коя е най висшата истина? Попитал, пространната празнота. И ни помен от святост върнал учителят. Ако няма святост продължил императорът, тогава кой или какво си ти, не знам отвърнал учителят. Попита ли е един мадрец, какво да сторим, да да изпитваме възможно най-малко скърби в живота си, ако човек е разсъдлив отвърнал мъдрецът, той има търпеливо сърце и ще постигне удовлетворение. Ще бъде справедлив, когато дава и когато взема и така ще затвори вратата на пороците и погибелта.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 Кой владетел е според теб най-достоен? Този, който обезпечава сигурността на честните хора, всява ужас от злодеите и престолът дарява мир на света. Фирдоуси, В вмига, когато керванът стигна до място за почивка, камилата ти избяга. Търсиш я навред. Накрая керванът тръгва без теб. Нощта се спуска, целият ти товар е останал на земята.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 Цялостният седеше в един ъгъл и за никого не казваше ни добро, ни лошо. Половинката беше чудесен човек, защото говореше за хората само добро. Докато те съпровождат доброто и злото, не ще имаш нито яснота в сърцето, нито съзнателна душа. Ала когато те напуснати и двете, душата ти ще се обгърне от тайнството на светоста. Атар, веднъж Сокол казал на патица, ела да живееш в полета и планините. Там ще намериш щастието. Напусни е си, и ела при мен, махни се, обласна лого пътицата, за нашия род водата е крепост на радостта. За пътицата на нашия аз като сокол е сатаната. Дважди помисли, преди да напуснеш езерцето си. Руми, моята къща ми каза, не ме напускай, защото ме обитава твоето минало. А пътят ми каза, ела и ме следвай, защото аз съм твоето бъдеще.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 Но всички били единодушни, че най-лошото от всичко е да видиш как врагът се радва на злочестината ти. Един човек наследил значително богатство. Ала както често се случва, когато получаваш нещо наготово, прахо се обу и се докарал до просеш като яга. Провидението е непостоено по отношение на наследниците. По-крусен, човекът се скитал насамна там, без средства, без покрив над главата си. И един ден се обърнал към Всевишния. Все му гъщи благата, в които ме дари, бързо се разпиляха. Бъди отново благосклонен към мен, или ми отнеми живота. Защото пророкът е казал, човекът е като тръстика. Песента му е погръмка, ако е кух вътре. И така, ден след ден, човекът прекарвал времето си в молитви, особено от сълзи лице. Ала има ли някой, който е потрупал на вратата на милосърдието, без да е получил нищо?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 Тъй като не бил слагал нищо в остадния наред. Минало му през ума да проси, но от първо го досрамяло. Сетне обаче, тъй като не виждал друг изход, се замислил, че това е единственото му спасение. Но решил да изчака падането на нощта, та да скрива срама му. Мръкнало се, но той все пак още се колебал дали да моли за подаяния или да спи на голата земя с празен стомах. И докато се чудел, спипал го един страж, който правил нощния си обход. По онова време ви унеели множество кръци и владетелят бил разпоредил сурови мерки, бъдете безпощадни, повторял той на стражите, ако сгащите някого, не давайте ухо на никакви лъжи и оправдания. Отрежете му ръката, дори и да ви е родственик. Верен на напъдствията, стражът незабавно започнал да налага чужденец стояда, стояга, преди да премине към покрути действия. Ала странника така жално го молявал да спре, за да му опише пътилата си, че той накрая склонил. Добре, казва и рекал, слушам те. Какво гириш по тъмна доба из улиците на нашия град? Ти си иноземец, какви са намеренията ти, длъжни сме да бъдем безпочтедни към такива като теб. Странникът се заклял във всичко най-свято, че е почтен човек, не съм ни крадец, ни другар накръци промовил, аз съм беден самотник, който идвал от Багдад.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 Иди в еди кой си квартал, найди кое си място и ще откриеш съкровище. Ама на мен да не ми е изпила чавка ума, че да го сторя. А сетна през смях описал посоченото му от бласа място на някогашния наследник, който ми мигом разпознал собствения си пораншен мод. Тогава възкликнал, та там живеех аз. Що ме е имало съкровище, защо ми бяха наложени толкова тързания? Тогава проумел, че именно мъките и страданията са го отвели до съкровището, което поначало си е било негово. И от все сърце поблагодарил на Всевишния. Руми, един скъперник, притежавал ковчеже със злато, което закупал в градината си, без да каже на никого. Година подир това се споминал. Няколко месеца по-късно се присънил на сина си в облика на мишка, която топъркала из градината, защо си дошъл, попитал синът му, кажи ми. Тук скрих златото, отговорил бащата, дойдох да видя дали някой го е открил, а защо си в образа на мишка. Отвърнал покойният, сърцето, обладано от любов към златото, приема такъв вид, сине. Погледни ме добре и се получи от това, което виждаш. Откажи се от златото, о сине! Атар, един злочет човек пътувал през пустинята. Като дошло време за молитва, разганал килимчето си. Ала в същия миг чул глас отгоре, прибери килимчето. Този час пясъкът е нажежен. Захлопи лице в разгорещия пясък, защото който има рана от любов, трябва да носи белега и на лицето си. Има ли вътрешна рана, следва белега да е видим отвън? Покажи белега в сърцето, защото в обителището на любовта хората се разпознават по видимите рани. Атар, както вървял през уединена местност, пророк Сулайман се натъкнал на мравомяк. Тутък си всичките хиляди мравки се стекли да му се поклонят благоговейно. Не го сторила е най-едничка, заета да пренася зрънце след зрънце от огромна за нея купчина бясък. Сулайман наредил да му я доведат и казал: О, мравчице, дори да притежаваше дълголетието на Ной и търпението на Йов, пак не би могла да премахнеш тази бясъчна грамада. Велики господари е отвърнала мравката, не се въглежда в малкия миръст, а в голямото ми усърдие. так това възвишение е моята възлюбена. Нищо не ще ме спре, за да се събера с нея. И ако ми е писано да загубя живота си, то поне ще умра с надеждата, че някога ще бъдем заедно. О, господарю, узнай от една мравка, що е любовта. Научи от слепец тайната на взора. Атар, ти приличаш на комар, който си въобразява, че е важна особа. Виждайки стръкче слама, плуващо в лъква магарешка пикня, той кацва на него си казва, отдавна си мечта я да видя океана и да плавам с кораб.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 За да се прибере в къщи, на драго сърце, отговори обеят, вземи белия ми кон. О, не, отказал човекът, но защо, попита обеят, този кон е странна твар върви наобратно. Като се движи, опашката му го предшества. Е, така какво, възрази обеят, просто обърни опашката му към твоя дом. Желанието е опашката на твоя аз, ето защо ти напредваш заднишком. Обърни опашката към другия свят.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 Призори ливадата пак се зеленеяла пред очите й кравата отново се заемала да пасе с цялата си охота на добиче и така до залез слънце. И то ловището й пак ставало гойно и силно. Ала следващата нощ наново се косела и изпостелявала. Времето си минавало, но на нея изобщо не им минавало през ума, че щом ливадата не намалява, значи няма повод да се тързае. Кравата маршава е заради страха от идния ден. Не бери грижа за бъдещето.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 Охранявах границите на владенията си, погълнат от мисли за тежките държавнически отговорности, когато се натъкнах на едно двукръко, метнах се връз него и го разкъсах. Съгреших и трябва да ме съдите за това злодеяние. Не, Ваше Величество, възразили в един глас всички животни. Кой би порицал доблестен водач, задето от огриженост за благото на своя народ се е разсеял и по случайност не е успял да се овладее. Ваше Величество, със сигурност ще ви бъде простено на това опощение. Сет не взел думата вълкът, и аз имам да си призная един глях. Понзи ден, докато бродех из гората, ако ремът ме свиваше от глад, съгледах една овца с малкото си, които хрупаха цветя край близката просека. Прегризах им гърлата, убих и майката, и рожбата и, при всече дори и едната твар бе повече, отколкото можех да изям.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 Ето защо изядол с тиските слама, които той слага в обувките си, за да не му убиват, как си дръзнала, изреваловат, крадла, и изсъскала змията, злодейка. Мерзавка, развикали се в хор всички, нахвалили се на престъпната овца и я разкъсали. Един учител пътувал на Камила със свой ученик, натоварен с грижите за нея. Вечерта стигнали до някакъв хан, където решили да пренощуват. Ала ученикът бил те изморен.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 Веднъж при него дошъл някакъв младеж, мъдри човече казал му той, научи ме да се моля. Отшелникът дори не вдигнал очи към него. Младежът се явил отново едния ден и повторил, мъдри човече, научи ме да се моля. Алла не получил повече отклик от преди. На третия ден пак навести отшелника, мъдри човече, научи ме да се моля. Но думите му сякаш пак останали не чути. Пред опоритото мълчание на отшелника гняв обладал младежа.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 Как тъй, възкликнал човекът, пробуждайки се, мигар това е раят, глупец, прошепнал в ухото му глас више, мислиш, че това е раят. Не, раят е в теб. Реката се спускала от планината, прекосявала долини и равнини, преодолявала скали и блата. Дълбоко в себе си чувала зов на далечна страна, и този зов я тласкал напред. Но дошъл ден, когато стигнала до пустиня.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 Та решил да се обеси, тръгнал към гората, а пътя срещнал белобрат, благообразен старец. Поздравил го и се канал да отмине, но старецът го спря и попитал накъде се е запътил и защо. Човекът му излял болката си и споделил своето намерение, а Белобрадият се въгледал в него и му казал, не бързай. Затова винаги има време, извадил от джоба си изгънато листче и добавил, прибери се у дома и там прочети написаното тук. Човека го послушал, прибрал се от дома, разганал листчето и прочел, и това ще мине. Зачудил се какво точно означават думите, но сет не забравил за тях. Лека полека се съвзел, събрал сили, подел нови дела. Близките му го подкрепили и с тях на помощ преодолял трудностите. Пак му потръгнало, щастието му се усмихнало, отново натрупал богатство и заживял честито със семейството си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 и повече, животът ми е похубав от всякога, рекал в заключение. Погледнал го старецът, поклатил глава и тихо промавил, ти скоро не си препрочитал онези думи. Планините били прекрасни, ала Байтан не хайл за красотата на природата. Той и синът му прекарвали много време в ловуване. Байтан бил безпогрешен стрелец с лък. Никога не пропускал целта, никое животно не било достатъчно пъргаво и бързо, та да му убегне. Както пристъпвал, полека, съзвел малко сърне. Сърнетата навярно са сред най-прелестните твари на земята, но сърцето на Байтан не е трепнало. Той вдигнал лъка и след миг стрелата се забила в телцето на животинчето, което се свакло бездиханно. Тогава, на няколко крачки от него, Байтан съзвел майката. От този ъгъл не можел да я улучи, тъй я е изчакал да се отмести. Сърната притечела, снишила се до мъртвото телце, а сълзи се ронели от очите й, докато ближала раните на рожбата си. Тогава Байтан повторно вдигна лъка и запратил смъртоносна стрела към майката. Ала и това не му било достатъчно. Помислил си, че тъгива може да има и друга сърна или елен, защото дочувал шумолене на трева. Три е по-добре от две, казал си и пуснал стрела в посоката, откъдето идвал звукът.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 Ето защо предпочетох да отхвърля тази именно риба, та да, да мога винаги да имам риба на трапезата си. В юнски ден стръвчето трева се обърна към сянката на бляста. Ти час по час мърдаш ту наляво, то надясно и смущаваш покоя ми. А сянката отвърна: Не, не мърдам аз. Виж небето, там има дърво, което вятърът люлее от изток на запад, между слънцето и земята. Сръвчето трева погледна нагоре и за първи път съзве дървото.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 А вторият се върнал в пустинята, за да посочва на други заблудили се луди пътя към Оазиса. В бащината ми градина се намират две клетки. В едната има лъв, който робите на баща ми докараха от Ниневиската пустиня, а в другата птичка, и то дори не е пойна, а ми връбче. Всеки ден, при зори, врабчето приветствала вас думите: Здравей, браткозворник! Хали от Джубран, в един манастир редът бил много строг.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 Напускам отвърнал монахът, ясно защо отсекал стария духовник, ти освен да се оплакваш, друго не знаеш. Една жена от село била много благочестива. Говорело се дори, че и се явява в Всевишният. Имамът пожелал да провери дали действително е така. Посетил жената и й казал, следващия път, когато ти се яви Всевишният, попитай го какви грехове съм извършил, познати единствено не му. Тогава ще знам със сигурност, че ти се явява именно той. Следващия петък, на излизане от джамията, имамът спрял благочестивата жена. Обърнал се към нея, дойде ли при теб Всевишният, да потвърдила тя, дойде. И какво ти каза, прошепна ми на кажи на имама, че вече съм забравил всичките му грехове. Хадид, дзен учител, живеел простичко в колиба в подножието на планината. Една вечер, докато от съствал, обирджия се промъкнал в колибата, ала не намерил нищо за крадене. Докато той продължавал да тършува на празно, взен учителят се завърнал и го заварил там, дълъг път си извървял, за да ми дойдеш на гост и рекал му, не бива да си тръгваш с празни ръце. Моля те, вземи дрехите ми като дар от мен. Крадецът се объркал, но взел дрехите и си плюл на пеките. Учителят излязал, седнал на прага гол и се загледал в луната. Горкият човечец въздъхнал, желал бих да му подаря тази красива месечина ли един мадрец, коя е най-голямата дарба, която човек може да притежава, разсъдивост отговорил той, а ако я няма, да придобие познание, а ако не му е възможно, искрено слово, а ако ито не му е дадено. Дълго мълчание, а ако не успее, тогава незабавна смърт. И бал му кафа. имало някога един човек, чието живот минал нелеко. Много изпитания го споходили, много скърби изпитал, много горчилка натрупал.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 А севишният тихо отвърнал, не са твоите стъпки, човече, а моите. Тогава те носех на раменете си. Стъпки по пясъка. Причи от изтока, Първо издание. Коректор. Мария Христова. Предпечат. Николай Дъбов. Формат 60, 90, 16, 5, Коли 1425 25, ИК, Фама, София Хиляден, Ачпи, 4 ити Ме, пъл, Славейков, 11 тел, 02. 480 и 434 имейл. Фамепописхерсел Атабви БИК ООО. Фамепописхерс. Ком. Представителство за продажби на едро. Книжна борса, Булит. София, Бул. Искърско шосе първи тел 0894799728. Цена 15.00 лъв.